Eh, un, eh, por exemplo, onde está enclavado ali en cabanas de bergantiños, hai turismo tamén e o turismo ten que comer polo tanto, haberos turistas que pasan por e eh, eh, tamén van disgustar esos fermosos pratos que fai Marisolo, cando xe non vechas. aí cada prato que dá, antín, en fin, eh, que xa xe entra a gana de merendar na máis que velos eh, vamos dalle, boas tardes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 dixenxe se tiñas estrellas michelin, pero dixenxe, non eu estrellas michelin non teño pero teño tres tres estrelas que unha delas eres ti e unha tal Irene, e a outra como se chama? non, Inés e Laura eso, Inés, eso, perdón eso Inés e Laura as estrellas que están comigo na cociña si, sí, as unhas que tan contigo na cociña mm. e canto <risas> sol estés para a sala, para servir os platos e iso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 E, e eu teño todos esos rumos soles teño que inre, te, teño que, inter, claro. que que interrumpir a, a Armando e dicir che a todos nosos nososuintes que vos fostes tenedor de ouro no 2000 2002 no, no uh -huh. pra, prato de ouro no 2004 eh, distinción galo de Barcelos no 2005 sí. eh gourmet guía, na guía michelín no 2012 etc etcétera et aínda sí. sí. mantemos os, os do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 Hai Airo, na, na, na, nos equivocamos é que non vamos botar todo cara a nos bueno, Maris... hai de todo que dice o señor, hai de todo sí, sí, Marisol, eh, sí. contanos un pouquiño para, non sei, sé, para dar poñerle boca a agar a xente de cuáles, cuáles son os pratos que últimamente tendes ten máis solicitados pues o, o plato que triunfa na nosa casa por encima de todo é o pulpo a plancha con facémolo como con un puré de patatas e un mm -hmm. aceite de pimentón que iso quite o sentido a todo o mundo pulpo da costa da morte non pulpo de fora Ajá, eu no. solo, non só traballamos pulpo de aquí kilómetro mai, non cero Pro produtos de kilómetro cero non? eso, de kilómetro cero, kilómetro 30 para dar to noso redore moi ben temos o millor peixe, a millor carne bueno, a millor horta eu mm. creo que de... Non de España, pero casi, do norte, si sí. Bueno, e aproveitar que ese mar d'Ardora está nunha zona privilexiada non? Sí. Acaba de dicirnos, Armando, que estamos... cabana de bergantiño non? Estamos en cabana de Bergantinho, estamos na Costa da Morte, e, na ría de Cornelaxe, chamanlle, na sí. desembocadora do, do río Anjos, Corme Cornel presiden... sí. pertinho, entón, dos, dos percebes, o sea que eso sí. é...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 Que sorte, que, que, que, que, ganas, que ganas teño eu de, de, de visitar esa zona Vai, é, é De verdade que é, acabas de decir dos produtos de kilómetro cero Quere dicirse que sí, sí. todo o que se chama produtos da ría Pois a, a disfrutar deles, non? E, e ademais dicindo que, como acabas de decir Que, que as vistas den, de, den do restaurante ten, debe ter un, un lugar privilexiado, non?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 Iso é gratis. De momento, sí. Tan como se están poniendo as cousas... No sí, sei, bueno... Pero de momento, gratis. Pero, porque eu estou vendo que vamos, a vista que hai a ente, la marinera. Sí, pero a parte da vista, eu acabo de ver aquí, no Facebook unha un, un, presentación que um, é unha maravilla. Me parece que son vieiras as que teñen. Sí, vieiras, sí. Creo que son zamburiñas. Ai, Pues, pois pues nada. Bueno, son de o grandes con son holandeses. Me mejor, bueno. mejor de mejor de comerlas porque así sí. no son tan grandes eh yo sí, <risa> bocado é es más, más apetitoso, non? Sí. Bueno, conte que a veces las fotos también engañan, eh. Sí. Las <risa> <risa> fotos engañan, Bueno, bueno. A verdad de que disfrutar de esos productos m, de primera calidad de, eh precisamente sí, hay, Agora estamos na época de as frescas, a que época da volandeira ou oh, si sí, perdón, da zamburiña, ven a volandeira agora. Ah, que aquí arriba na costa da morte non temos non temos zamburiñas, eh. Eso no. veñendo de, de da... do de Pontevedra, de fora ala... da Das Baixas, das Rías Baixas, sí, sí, sí. Rías Baixas. Aquí de... nas Rías Altas temos berberecho, con sí. mexillón, con ameixa. Y, fala... Todo eso, pero zamburiñas e vieiras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 Uh -huh. Eh, e eh nada, poñulles un un de, de pimento natural picado, un bo aceite, en unhas uebas así de, de outro peixe, na máis, pero, pas que nada para as huevas poñulles para dar o sal O colora tamén. Sí, así, pero non lle quitan o sabor para nada, E eh. <risa> un bo aceite, eu creo que sempre, sempre, que sempre non se debe de estropear un bo produto cun mal aceite. Non. Moi no. ben, moi no. ben. Que é eu que lle, fas, que lle paso, o pulpo, non? Cun, cun, cando claro sitio comer. Bueno, que di un par de días e pedimos pulpo. O pulpo era de sete estalos. Era de sete estalos pero sei que Ahí está. Ahí está. No, no que mataba. Claro. Entonces, non importa que compres bo, o mellor producto del mundo, sí. cando claro. vas facer Sí, sí, o sí. Copas con auga sí. sola e eh? vale. Sí, sí. Entonces esas esas volandeiras Eh quando as sí. a plancha? A plancha, si, sí, si. Sí. O, eh, o a forno, pero van mm. tapadas con algo. No. No, no eu tapo con nada. Aí moita gente Ay. que lle fai unha salciña ou fai como nah. hai un unha salciña comadas vieiras e sí. no, porque uh -huh. si ten un se sabor, eh, son boas. Mhm. Uh -huh. As boas apresado. Si, si tanto. Non che fai falta má nada. Si, si, si. Por que. Eso dicía miña avoa cando cando un berberecho e dicía: "Si é bo, non fai falta nin nin nin cocelos. Se o abres, é seguro que xa podes comer." Claro, é que si é bo non fai falta ni butalla, un apouca hoja na posta para que abran. Xa abren solos. Claro. o mirar ao lume xa rín solos. Si se ríe. Si se ríe, claro. O mira ao lume, moi diela. En Cabana, en Cabana de Bergantiños temos uns dos mellores berberechos que hai en Galicia. Aí si. Bueno, sí, sí. eh, eh, algunos compiten con los de Noia también, sí, con de Muros Sí, que, pero no tienen nada que dividir ¿eh? no, hay, hay que javarse de que un ten porque si no se java, como decía mi abuela Si no dice que las tuas galeñas son boas los ovos no se los compran Cuando uno sale enfrente del nuestro restaurante que, sí. por certo, eu as mollariñas admiro as porque claro. as mollares a máis roxo móvel, claro, porque claro. pasar o frío que se pase coñendo aqueles sí. verbereitos, o sea, despois que me dejan que son caros... si yo sí. No. <ríe> Sí, sí, sí. Eh, eh, igual que o peixe tamén Ou sí, sí, sí. que... os percebes de corme Ou de sí, corme, eh, ou de lacte, o de calcara sitio <laughs> Hai que saber o que costa para dicir se son caros O que pasa eh. que a xente van de fora Para que vayan en lata Yo ao no? sí. mesmo tempo aínda que se xa un, un produto De poca calidad, un produto producto bueno, de, de ruiz, sí. un, un, un xurelo non? Pero sí. o, o, o tempo que lle dedica A persoa que está, por exemplo sí. No cociña o, ese, Eso tamén hai que valorarlo Non é namente o por claro. somente produto, eh? non é, claro, é que todo todo o traballo. Claro. claro. Por o es... traballo hai que paja o traballo, eh. cousas as cousas vanseitas, é é máis caro unha cousa mal feita. Sí. sí, señor. Ten sí, ten, sí. ten todo, toda razón, Marisol, ten todo, todo. Sí, todo. Bueno, eh, dígame unha cousa, Marisol, o que vostede o que vostedes eh bueno, ofrecen precisamente aí, hai que pedir tamén un poquíño pedir vez, digamos, resta, bueno, para que a xente sí, sí, pegue... verdad, sí, A verdade, nós temos un restaurante pequeniño, moi familiar, moi pequeno, sempre quixemos ter unha cousa pequena, temos nove mesas. Uh -huh. y... ah separadas, nunha que separáramos xa antes do Covid xa tiñomolas mesas separadas. Sí. É unha é de pedra, unha casiña que ten cento e pico de anos. Wow. Sí. Temos ah, Temos un comedor pequeno e así é como queremos traballar, 50 personas, sí, non queremos sí. máis. Porque no, pensamos que facer que nos que facer as cousas ao grande eh, sí. hai outras complicacións, e eh, outros eh, xa temos unha edad, xa temos netos. Bueno. e xa tempo que decidimos que vamos traballar para vivir, non vivir para traballar moi eh, ben é sí, sí, sí, sí. sí. unha máxima extraordinaria por certo, vostedes non somente indican que te, que poden xantar aí as persoas con moitísimo prazer, senón que ademais son, digamos grandes eh, mostras do sí. que por aí o carón e tendes porque eh, de axudan a que a xente coñeza o, o redor, o dolmen de Dombate, a cidade de Borneiro, o sí, mirador sí, sí. das aves todo, todo. as sí, praias o, do, o dolmen de Donbate está no concello de cabana, onde nos temos o restaurante alioladiño claro, claro. un sitio espectacular para ver a historia, a historia do noso país e passa o camiño dos faros que é unha un, un andaina que hai por aquí, que, que máis eh, os políticos mirar por ela, porque dá moito de comer e sí tan nos boito de comer porque de inverno hay muita gente paseando, que tan que dormir, que tan que comer. Sí. E hay que ayudar un poquiño. Claro, no, claro. no es raro que todos los días no te una mesa o dos de caminantes. Muy raro. Sí, sí, sí, sí. sí, Todos los días y, y, y es, es turismo, o claro, sea, turismo. Claro. A eso me es refería, un eso me calidade. Es un turismo de calidad, que hay gente persítico que anda sí. antes perdido, no, Hay de todo, pero claro. hay turismo de calidades. Sí, sí, sí. sí. Hay, turi eh, hay turismo de bocadillo, pero también hay turismo de hotel, de restaurante... Hay, hay, hay voltotes. Co ah, hombre, haciendo honor a Galicia, Galicia claro. calidad, eh. Pues, la verdad es que, bueno, que ser... De, A ofrecerlle aos visitantes os aos sí. pois eh, a posibilidade de poder coñecer algo máis desa de contorna extraordinaria que non é solamente costa da morte porque os barcos aí teñen eh, es, peligro non afondado que... moitos ageles, no, no, pero, no. Sino... é a costa da vida é a costa da vida pero totalmente, aquí sí. hai moita vida e sí, sí. hai moito Que así, temos unhas praias maravillosas temos sí, sí. Un, un monte estupendo de todo, de, de todo. Un de calor, sí. temos de todo faltan un pouquinho máis de calor que ademais temos de todo porque como se, suele, eh, como se falábamos antes de, a, as persoas que vayan aí por exemplo, dicem bueno, non tiño meso ahora, pero para dentro dunha hora si sí. pois pues mentes tanto basta dar unha volta a ver o que hai por claro. esa contorna eh, en fin Porque sí, sí. Llegas, llegas ahí Y ese olor a mar te invita a comer Eso es verdad Bueno Que, que nos estamos a falar precisamente das ofertas gastronómicas que por aí dicías de, de, que é mellor eh, que se ponha en contacto con vosotros para poder eh, reservar, non posto que non porque de, porque teñades unha selección de, de comensais, sino porque non, en realidade por, por o feito de que bueno, pues, se cativa a cantidad de, de persoas que, que se poden atender pero que con todo con eso van a disfrutar co, si, si, si sí, se reserva sí, non? Sí. No, no, claro. no, non é porque escollamos a xente que Nos no. Libre, que nos, a nos gusta no se vale en los todos. Claro. Lo que pasa es que tenemos un local muy pequeño. Claro, Entonces, claro, bueno. No, no vaya usted a hacer 30 o 30 kilómetros pues, para chejar a la puerta y decirte que no, aunque normalmente claro, claro, no, sí, no. si hay sitio podemos, atendemos. Claro, claro. Pero claro, todo o mundo non se pode atender Si, sí, no. si, sí, pero eu, eu insistía neso de, de chamar para poder reservar polo efeito claro, de, de que É el... falta de ansia pola nosa parte É eh? falta de, de sitio Si, sí, exactamente, sí, sí. porque non sempre ás veces sí que hai sitio suficiente pero outras veces, eh? lógicamente si sí, é un fin de semana ainda encima pues, eh, moita eh, máis eh, solicitude pues, hai claro. Fin de semana, é branche, é festivo cos... homem, despois pola semana Hay días que chemos pero no enchemos todos tampoco. No llevo a decir que trabajamos aquí a, a, a toda la sí. ¿no? bueno, bueno. luna. Por la semana, si tenemos nueve meses, enchemos cuatro o cinco todos los días, ya nos damos un canto en los dentes. Que <risa> de bueno, bueno, bueno ver, estás, estás, se poniendo, estás se poniendo humilde, Marisol, pero que en realidad no, sí no, que enchen, no, enchen, no, enchen, verdad, enchen no, sí, sí que sí. Si sí que enche, e ademais sabémolo porque outras persoas que nos falaron de ir si sí. eh un talor Óscar, non? Óscar de Souto, de Souto ¿sí? que nos dixo que, sí, que que, sí, que... que noso, si un sí. gran rapaz está pescando, aí unha estaba pescando Pois, pues, sí, sí, pues no pues sí, sí. dice que, que paga a pena sí. Non solamente visitalo, aínda que sexa solamente tomar unha tapiña yon un, un viño aí. Mhm. Uh -huh. A verdade é que si sí. Bueno, pois pues, eh, Por certo Podíamos dicir Nosos entes Que non somente Teñen peixe Sino algún outro Algún outro carne tamén carne tamén Ay, no Temos de todo Temos peixe Temos carne O que non traballamos Moito marisco grande Pero sí. Si Non lo encargan Si sí. Si sí. Como non temos viveiro nin sabe ni, claro. ni somos Moi, temos unhas compañeras en laxe que son especialistas en marisco ten marisquería e no. tampouco non vamos facer todo o mesmo pero se o claro. si cliente dan un día que era un lubrigante encarxanolo claro. si sí. compramos lo claro. que é de cigalas encarxamos, compramos pero nos eh, facemos comida facemos de peixes de todo sí, sí, facemos sí. alguna Ay. carne non moita porque non o que máis vendemos é peixe diversidade, vamos sí, sí, que, que sí, a xente nos, pode... Nos, o...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 son caseros <risa> tenemos una tarta de, de la abuela que echaban la tarta ah, sí. de galletas ah. con chocolate que es, le vamos haciendo 24 años desde que abrimos y no se puede quitar de la carta <risa> <risa> hombre a gente dice que es eh, Que como é de verdad as que se facía as abuelas antes que llebotaban contundencias. Sí. Así, de, de pues non sé se Pois pues non é da abuela, é da Marisol, ontón. Eh, só so, que sí, claro, claro, tamén é abuela. Claro, claro <risa> <decir> de Marisol. <risa> Ahora si sí que xa son a tarta da abuela. Sí, pois pues... De falar que... tanto de comida estas horas da tarde eu xa comía. <risa> xa había que merendar, non si. Si. Si, si, Unha tepiña deses de pulpo que era boa, tan é un gachiño da tarta, despois oh, Xa, xa volta, ves, pero, xa, xa, ibas... xa vai un preparado. <risa> é podíamos riveutar tamén un viñiño ou un... Por un... certo. Sí, madre, nos... do, cos viños, <risa> aparte que teñen oferta máis ma ou menos abundante, máis practicado ou sea, máis especializado nos viños da, da albariños e, e, de, de denominación de orixe de Galicia, non? Sim, tamén temos unha bodega bastante boa, porque o meu ame foi xo bueno, é xo millar no. trabalho moitos anos en Inglaterra hmm. non dos millores casinos que había en Inglaterra que hai e é un bo xo millar entende de viños, ten a súa bodega pero eso un día ten que chamalo, falar con el Porque deso de sí que sabe el máis camín Eu, eu le hago a coxinha E le hago comedora malo sa sí. bodega y ten unha bodega bastante impresionante O relaciones públicas Lle chamaría usted, vostede, non? Si, sí, si sí, sí, sí. como, como se chama? Pa, de, pa... O, o metre, metre. O metre. O, na, casa era o metre. na casa é o metre A casa o metre Metre xumillera Así é como se chama o posto Moi <ríe> ben, moi ben pois sí, sí, sí, felicitacións ao metre e como xa temos o contacto chamámoslo a vostede que nos eh, que se poña ao claro. teléfono non? Ai, non ten problema ningun hoxe, non porque estaba ocupado. Non, é que eu estou un catarrazo campal, tiña un pouco de febre pola mañá. Enuf traballar. Vale, vale. Estou na casa, pero el si, pois problema cuide... ningún, el atendo. Si si si, Pois De verdade que lle agradecemos muitísimo estes minutos que nos dedica Marisol. Eh eh bueno, Nada. pues desexearlle muitísimos éxitos, eh mandárlle unha aperta moi grande a ese metre eh, que eh. vostede en outra ocasión voltaremos outra vez a chamalle para poder para que nos diga, pues que nos fale de algunha celebración, que tamén fan celebracións non solamente xantares sí. normais, sino vale, tamén y, y, grandes eh facemos de, de, de todo, las tres, pés, bodas, bautizos, bautizos E comunidade do señor, es estemos celebrado algunha celebración nos folclores. BBC. Ah, tamén sí. Agora está de moda celebrar as celebracións, que eu creo que está mellor celebrar as celebracións que as bodas. Pero... <risa> <Sí. risa> o mellor gastan máis tamén, non? <risa> bueno, é outra historia, sí, sí. Modo, pero a veces gasta rollo. Si, eu tamén. está a xente máis contenta aí. Aunque sea separación que din que é un nome así un, un, un poquíño estraño, pois pues, que que sea convén, non? Claro, que si, sí, claro sí. O primeiro día que, que nos chamaron, eh, no, te vamos a celebrar que me superei, ve, caixe. Vale, o vale. ah, <risas> <Pues sí, sí, risas> eh, que fai falta, que, que todo sexa con, con para todos, ao mesmo tempo que vostedes poden disfrutar con ello. Moi moi bueno, moitísimas gracias Marisol. Eu, cando queiran, estou aquí, non teño problema ningun en eh, contarlle pouco que sei. Moi. Moi ben. non teño con... ningún problema. Como dicía Torrente Ballesteros, a Costa da Morte, máis que un lugar é un estado de ánimo. É un estado do ánimo, sí, senñores, totalmente. <ríe> pois pues, a... Pois pues, muitísimas grazas a vostedes. Agradecérillye, pois, que siga a tendo moitos éxitos. Que seas unha abuela uh, agarimosa como eres e eh, que sigas así de xeito facendo vos bueno, pratos bueno. para os comensais. Moitas grazas. Vou, procu vou procuralo. Hasta acordo. Hasta otro momento. Estar, hasta otro momento. Me disculpo. Gratijas abiertas.